poți să ai bucuria de la urmă a biruinței și celui ce va birui îi voi da dreptul să mănânce din pomul vieții acolo când vorbește cuvântul de pomul vieții este vorba de viața care este în Dumnezeu pomul îl reprezintă pe el el este pomul din mijlocul grădinii. Când aceste lucruri le-am înțeles, atunci, cu adevărat, știm cine suntem, știm cine am fost și ce vom fi datorită harului și îndurării lui Dumnezeu. Avem un pasel trecutul, prezentul și viitorul. Și toate acestea, credinciosul le are permanent în față. Când se gândește în urmă, vede ceea ce Tatăl a hotărât mai înainte. Și tot ce a hotărât, el duce la împlinire. El nu lasă absolut nimic neînplinit. Acest lucru îl știm de pe cruce, că Mântuitorul ia. În le morții, zice Scriptura, zice, ca să împlinească Scriptura, deci nu îi mai trebuia, că era terminat. Și, dar ca să împlinească Scriptura, a zis mesete, pentru că era scris în Scriptură lucrul ăsta, că sfârșitul lui trebuia să fie o ultimă picătură de oțet pe care omul avea să o dea în loc de apă. Și a strigat mesete și i-a dat oțet în lobea. Asta înseamnă să ai Duhul Ascultării care te face să ții seama absolut de orice lucru. În viața de credință creștinul adevărat orice clipă și orice lucru pe care îl trăiește îl trăiește în lumină. Trăind în lumină, asta înseamnă de fapt să ai în vedere ceea ce este El. Pentru că nu poți să ajungi să fii, cum Apostolul Pavel numește Biserica din Roma, preiubiți al Lui Dumnezeu. Ca să fii un preibit al Lui Dumnezeu, trebuie să dai dovada că știi să ascult, știi să umbli liniștit, merit cu Dumnezeu. Și avem exemple în Scriptură, Biblia ea este scrisă nu numai prin cuvinte, ci și prin persoane, prin ființe care practic au dovedit ce vrea Dumnezeu de la noi. Citim despre nevastă lui. <coughs> Așa, sunt cam obosit. Nabal. Nebun. Cum? Iar această femeie care cu înțelepciunea ei a putut să iasă înaintea lui David și să-l oprească din supărare care i-a făcut-o acest Nabal când el cu oamenii lui David în munți pentru că erau bande de tălhare care jefuiau turmele jefuiau oamenii bogați și David cu oamenii lui I-a fost de mult ajutor la acest Nabal. Și într-o zi a trimis câțiva oameni de-ai lui să-i ceară un ajutor. Și i-a vorbit, vorbit urât ce am eu cu David, fiul lui Isai. Adică, Isai, cine era Isai pentru Nabal? că era bogat, avea averi. Și atunci, când s-au întors oamenii și i-a spus lui David, și da, bine. Pregătiți-vă de bataie de luptă! Și cu cei 600 de oameni pe care avea David, nu avea să se nimic de casa lui Nabal. să s-a auzit în ce fel s-a purtat cu oamenii lui David. dat ea a pregătit niște daruri și i-a ieșit înainte lui David. i-a vorbit așa de frumos lui David, nu spune mintea cu el, că și cum e numele, așa e și el. Nabal înseamnă nebun. Și l-a întors pe David. A primit bine darul care i a adus și David a spus, bine, uite, te-am ascultat. Dar Domnul a judecat. După zeci zile, acest Nabal a murit. Dacă a murit... Asta înseamnă, întotdeauna, Biblia ne și nu vă răzbunați singur, că și răzbunarea este a mea, zice Domnul. Și s-a răzbunat Domnul. La 10 zile după treaba asta, el a murit. Când David a auzit că el, Nabal, a murit, trimite vorbă lui Abigail, nevasta lui Nabal, că vrea să o ia de soție. Deci, ea era o femeie bogată, că era bărbatul nebun, e adevărat, dar bogății, nu mai vorbim cât avea. Și interesant este că ea răspunde foarte smerită. E trimite vorbă lui, dar cum eu să am capul trecere înaintea ta, când eu nu sunt când nici măcar să spăl picioarele slujitorilor tăi. Deci uitați-vă ce înseamnă un suflet smerit. Și cuvântul spune că celor smeriți Dumnezeu le Toate aceste învățăturii care noi le avem în Scriptură, ele au ca scop din partea lui Dumnezeu să modeleze viața noastră, să ne facă să fim suflete bune, nobile, curate, Suflete care să știi pentru că trebuie avut în vedere că noi odată trecând chiar și aici pe pământ încă fiind, umblarea noastră este cu Domnul. Dacă umblă cu El, El nu e un om, El nu-i oricine cum s-au purtat iudeii cu Domnul să-și Dar și ce te crezi tu că ești? Sau cum a fost cazul când, simul, când fariseul l-a chemat la masă cu ucinice și s-a purtat cu el așa, i-a dat masă și atâta tot, fără niciun pic de respect. Pentru nu, domnule, tu trebuie să i seama că El nu e oricine, El e Domnul, El e Împăratul, El este ziditorul, El este Creatorul, Cine ești tu să te poți așa ca și cum ar fi oricine. Și aceste lucruri noi trebuie să le învățăm Acum dacă nu îndești acum și Domnul urmărește viața fiecăruia, să știți? Și în această urmărire Tatăl vrea să vadă cine este acel suflet vrednic de a fi al lui Hristos. Când spun cuvântul ăsta am în vedere versetul din Romani în care Pavel spune Voi care sunteți preibiți ai lui Dumnezeu Ați fost rânduiți să fiți ai Lui Isus Hristos? Pe a i soția lui. Cine e cel care hotărăște acest lucru? Tatăl. Pentru că tatăl nu vrea ca fiul să aibă probleme în veșnicie cu cineva care să-i dea și să-i facă necază. de Biblia vorbește, fiți desăvârșiți precum și tatăl vostru este desăvârșit. de când omul creștin nu urmărește acest lucru în viața de credință și te mulțumești așa cum, cum se întâmplă, cum se întâmplă, poate să fie așa, dar ai să vezi că nu ești ales. Aici se pune întrebarea voi putea eu să mă bucur de acea alegere? Și de aici se poate observa că sufletele care au căpătat har din partea Tatălui. Dumnezeu, Tatăl se ocupă în mod special de Sufletele acestea. De la El ne vine acel har după har, pentru că Tatăl are în vedere menirea, adică hotărârea Lui luată pentru noi, ca să fim ai lui Isus Hristos. Și El, Tatăl, lucrează pentru Fiul în viața noastră, ca să ajungem să-i fim Fiului plăcerea Lui, să-i fim Fiului. Bucuria lui, să fim fiul lui, cum el, Domnul, a spus că nu-i bine omul să fie singur. Și s-a amintit și astăzi în adunare: dacă cel pe care mi l-a dat ca ajutor nu se potrivește pentru tine și îți face probleme, decât cu el e mai bine fără el. Luați loc, vă rog, că sunt locuri aici. Haideți de aceea, fraților, se cere în viața de credință cuvântul, primul cuvânt în Vechiul Testament, porunca care a fost dată lui Israel, este aceasta, ascultă Israel. Omul care are în el un duh ascultător, omul ăla învasă, să știi. Dar dacă în, în cineva Există un duch de răzvătire, răzvătirea nu înseamnă un păcat numai, ci e vorba de o stare care e permanent în suflet și datorită acelei stări. Omul niciodată nu poate fi ce trebuie să fie, e altceva păcatul când nici și colo faci o greșeală, dar tu nu ești acel om al păcatului. Dacă ai o stare, asta este o boală permanentă care te stăpânește. Și fiind stăpânit de această boală, nu poți fi decât ce este boala. Un paralizat, dacă m-am lovit la o mână, mâna e sănătoasă, e drept, pe moment mă doare sau urană, o rană, dar se vindecă și mă revin la normal. Dar dacă este paralizată, s-a terminat cu ea, am terminat numai. O mare după mine, nu mă mai pot servi via. de ea. Asta înseamnă o stare. Cât s-a luptat Domnul cu poporul evreu ca să-l aducă la această stare de ascultare. Când citești Vechiul Testament, te uimești și vezi acolo câtă răbdare a trebuit Domnului cu poporul acesta. Câtă răbdare! Și de foarte multe ori vedem pe Domnul în supărarea lui multă nu i-a nimicit de tot pentru că avea în vedere pe părinții lor, pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov și din pricina jurământului care l-a făcut cu părinții lor. Altfel i-ar fi șters, n-ar fi mai rămas. Cum de fapt în câteva rânduri au vrut să facă acest lucru. Deci trebuie să știm un lucru, că Dumnezeu este Domnul. Și să știm acest lucru, că menirea noastră e să fim ai lui pentru totdeauna și ca să ai bucuria să fii ales să fii al lui pe totdeauna, trebuie avut în vedere că el nu ia pe oricine după el. Când Domnul i-a vorbit lui Gedeon, acei pe care ți voi arăta să nu meargă, aia nu vor merge. Iar acei pe care îți voi arăta să meargă, aia vor merge cu tine. Și uitați-vă, vă rog, din 32 de mii s au răspuns la chemarea lui Gedeon, doar 300 numai. Uitați cât de puțin au fost acei care da, domnul i-a găsit vrednici să meargă împreună cu Gedeon la luptă împotriva lui Madian să câștige bătăria. Și da, acei pe care îți voi arăta să nu meargă avea, nu vor merge. Adică la gândul că tu vei să fii mai mulți cu tine. Vezi să fie mai mulți? vei avea probleme cu ei. Și-l lasă-i. te cu ăștia 300. Ăștia vor merge cu tine. Aici este înțelepciunea pentru noi. Nu cu oricine poți să faci o treabă. Când ai o lucrare de făcut, când ai ceva de făcut, un lucru deosebit, gândește-te cu cine îl începi, gândește-te cu cine vrei să-l faci, căci numai dacă ai încrederea că acel om e capabil și te poate ajuta sau va rămâne alături de tine până la capăt, atunci treaba este bună. Altfel ai probleme, să știi. Și când ne uităm așa în lumea mare, de afară, tribunalele sunt pline cu divorțuri, cu fel și fel de necazuri. De ce? Pentru că de aici puneți toate necazurile. Nepotrivirile, ce să dic, caracter, gânduri, fel și fel de lucruri. Asta este lumea. Dar și în biserică se întâmplă lucrurile astea. Îl vedem pe Apostolul Pavel, interesant, vă spun câteva lucruri, așa, până începem adunarea. Uh, unul din cei cu care Pavel a lucrat pentru Domnul a fost și Dima, a fost și Ioan, zis Marcu, și Barnaba, care era văr cu Ioan, zis Marcu, odată pe când au vrut să meargă într-un anumit loc, Ioan a vrut să meargă. Pavel s-a supărat. Era nevoie și de el acolo să meargă. Și nu, a vrut să meargă. Și, bine, nu mers. Și n mers. Și atunci a avut loc o despărțire. Pavel a luat pe unul din cei care era om de încredere, e vorba de Tit, dacă nu mă așel. apoi Barnaba l-a luat pe Ioan, zis Marcu, și s-au desfățit. Pavel, care era foarte bun prieten, că și când Pavel s-a întors la Domnul, toți creștinii fugeau de el, că îl știa că a fost mare prigonitor al bisericii, Singurul din biserică care a avut curajul să-l ia pe Pavel pe lângă el a fost Barnaba. Cu toate acestea a venit un moment în viața lor că s-au despărțit din motivul lui Ioan. Pentru că n-a ascultat. Și atunci a zis, bine. Și s-a despărțit. A trecut timp. Dar Ioan era un copil bun. Era un ucenic. Am vrut să vă spun numai ce înseamnă un moment, o greșeală un lucru de care el, Ioan, n-asă în înseama. Pavel nu era un oricine. Ioan, fiind sigur, nu avea pregătirea lui Pavel. Nu era, nu avea chemarea lui Pavel, adică el trebuia să vadă cine și trebuia să asculte. Că Pavel n-a vrut degeaba să ia cu dânsul în drumul, în călătoria care a să o facă. Și s-a S-a pomenit dar pe lângă, bar, pe lângă Ioan a plecat și Barnaba. Deci doi prieteni care s-au despărțit. După un timp, sigur, Pavel s-a întors în supărarea lui și dorește ca iarăși Ioan să vină și să i însoțească în lucrarea lor de misiune care avea pentru răspândirea Evangheliei. Am vrut să vă spun despre acest ucenic Ioan ce înseamnă a nu ști să asculți? De aceea avem foarte mult nevoie de lumină în sufletele noastre, să știți. E frumos când Hristos este lumină, când vorbim despre Hristos, lumină nu înseamnă o lampă care staște și te uiți la ea. Nu, nu asta este adevărata lumină. Hristos nu e o lampă. El este o ființă. El ne vorbește prin cuvânt, dar ne vorbește prin faptele Lui. El ne vorbește prin felul Lui de a fi, fin, delicat, nobil, blând, înțelet. Și când ei l la rând pe toate și le avem în lumina, în Sfintre Scripturi, El este modelul. Vedeți? Și când un om urmărește felul care îl are el, el pune ochii pe tine. Și când a pus ochii Dumnezeu pe tine, atunci asta înseamnă adevărata alegere care o face Dumnezeu și apoi el, Domnul, se ocupă de el, de acel suflet. Au fost multe fete aduse din împărăție atunci când s-a întâmplat cu nevasta celui împărat care la observare foarte mare de șase luni de, zi, de a chemat-o și pe Evastica astea era numele, ca să se laude cu ea. Era femeie frumoasă în sfârșit și ca fiecare. A vrut, a vrut să-și prezinte soția în fața dragătorilor mai în părăsie și a refuzat. Dacă a refuzat, da. Și atunci, după sfatul înțelepților, a trebuit ca să-și aleagă o altă fată ca soție. Și-a dat poruncă să adune din împărăție cele mai frumoase, cele mai bune fete. Și Biblia vorbește că vreau să arăt aici acel lucru. Acel famine care era pus ca să supravegheze fetele acestea care erau aduse ca să aleagă din toate pe care să fie împărăteasă, estera a fost ființa pe care acest slujitor al împăratului a pus ochii și a văzut că era un suflet deosebit. Era evreică. Avea o educație biblică. Era din poporul ales al lui Dumnezeu. E adevărat, ei nu știau din ce neam sau din ce popor. Dar educația, creșterea, felul pe care l-a avut Estera. E foarte interesant. Madocheu, când citești viața lui, i-a fost tată adoptiv, că și părintele ei a murit și el a crescut-o. Și a căpătat trecere în fața acestui fame. Ce spune scriptura? Au fost mai mult aduse acolo. Pentru această fată i s a pus la dispoziție șapte slujnice. Vedeți ce înseamnă un om când capătă trecere înaintea lui Dumnezeu? I-a pus șapte slujbice ca să o servească să fie la porunca ei, la voia ei. Iar când a trebuit să meargă înaintea aparatului, i-a dat voie să se îmbrace în camera în care avea tot felul de haine și scule de îmbrăcăminte, ce a vrut ea, cum a vrut ea. Adică a știut așa, cu minte, frumos și să se îmbrace, nu așa, cum să fie ceva de ochet. Nu. Și împăratul a primit-o bine. Vedeți, pentru ce a fost chemată sau chemate toate cele fete? Pentru ca din toate să-și aleagă împăratul una. Noi avem în învățătura creștină Cuvântul acesta, mult chemați, dar puțin ales. Întrebare, lupt eu și lucrez în așa fel încât la urmă să mă văd ales? Aici este bucuria adevărată. Când duce o luptă pentru mântuire, când vorbim de mântuire, nu vorbim numai de iertarea păcatelor, nu vorbim numai de izbăvirea noastră de la foc, de la iad, ci cuvântul are în vedere făgăduința vieții celei veșnice la care trebuie seama că eu trebuie să mă pregătesc pentru această mântuire, pentru această viață cu Dumnezeu. Eu nu mă duc dincolo în lumea altă, într-o lume nenorocită, cum e aici pe pământ, cu tot felul de nebuni și de formaliști și de toate prostiile care se văd în lumea asta. Acolo este lumea Sfinților, Domnule. Acolo e lumea acelor care au umblat cu Dumnezeu pe pământ în frica lui Dumnezeu în lumina cuvântului lui Dumnezeu sunt sufletele pe care Biblia ne le arată acolo îl întâlnești pe Avraam îl întâlnești pe Isaac îl întâlnești pe David, îl întâlnești pe Pavel pe Ioan și alți mulți și din zilele noastre ăștia ne sunt sufletele cu care vom petrece veșnicia dar mai mult decât toți aceștia este Domnul la care trebuie să-L că cu El nu poți să te poți așa cum se întâmplă. Învăstătura care o tragem în întâmplarea care cu fariseul care l-a chemat pe Iisus la masă și s-a purtat cu el fără niciun fel de presuire, niciun respect cu i s-a dat, în loc să se aleagă cu o mulțumire că l-a servit cu masă, și ales cu un cuvânt de ocară și amintat în casa ta și nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Deci păi, să vin un musafir în casă și să-ți facă observație că n-ai cum să-l primești, pe dai dovadă că ești nu numai prost, dar <coughs> ești și rău. Când omul din răutate și din prostie poate să facă asemenea fapte. Vedeți? Aici se înțelepciunea... Știm noi să ne portăm în viața noastră de credință așa încât să avem bucuria ca la urmă să auzim un cuvânt bun. Cât de frumos e acel cuvânt pe care Domnul Iisus îl spune despre acel sutaș care n-a avut curajul să-l cheme pe Iisus acopeșul lui, că nu s-a simțit vrednic. Și îi spune, Doamne, de acolo de unde ești? Spune numai un cuvânt și robul meu se va face sănătos. Iisus a mirat și a spus, l-a lăudat și adevărat vă spun că nici în Israel n am găsit așa o credință. Oftim. Pe cineva alege Dumnezeu, pe fariseul care a vrut să arate lumii că era o onoare pentru cineva ca Domnul Iisus să-i dea o masă. Că lumea știa cine este Iisus, așa de cât știa cine este, că îi să fai, mai este scris. Când urmărești lauda din partea lumii, nu știi cum să te porți. Urmărește slava care vine de la Domnul, ai adevărata bucurie. Și sutașul a fost lăudat pentru credința lui. Și mai găsim asemenea fapte în scriptură. Vedeți ce înseamnă să ai această lumină în Suflet. Felul cum te porți, așa vei fi iubit și respectat și de Dumnezeu. Și de oameni. Dar dacă nu știi să te poți, îți lipsește priceperea și te poți așa cum te străsnește străsnești capul, Domnul îi spune lui Cain, e foarte interesant, când a adus jertă și Domnul îi face și observații, când și spune, dar pentru ce să poți să mori fața? Și îl învasă, îi spune și el, nu e așa, dacă faci bine și bine vei fi primit. Adică tu faci prostii și faci lucruri care nu sunt buni și vrei să fii bine primit, nu? Deci asta înseamnă să fii omul priceput, să știi, pretinzi să fii iubit de cineva, pretinzi să fii respectat, fără dovadă, dacă ești vrednic de lucrul ăsta. Dar dacă nu ești vrednic, degeaba o aștept, că nimeni nu-ți va da nici respectul și nici nu vei ști ce înseamnă iubirea din partea cuiva. Să nu uităm, vă rog, notați bine, dragii mei, că vă spun aceste lucruri pentru învățătură, acolo când Domnul a vorbit, nu aruncați mărgări în tale. Știți ce spune mai departe? Când un dar, Dumnezeu, când vrea să-l dea cuiva, el mai întâi vrea să știe cu el dă, dacă este vrednic de acel dar. Dacă nu este vrednic, nu el dă, să știți. Nu el dă. Depinde dacă luăm, așa a anunțit cuvântul, la înviere Mântuitorul Iisus, cine a avut marea bucurie să îl vadă cel din întâi, după ce Dumnezeu l-a înviat? Magdalena. Femeia aceasta care a fost așa cum știm că a fost până la întâlnirea cu Iisus, dar așa de mult l-a iubit, cu așa suflet a fost pentru el, încât ea a avut fericirea să-l vadă cea din tâi, după ce el a înviat. Și mai vedem încă un caz, tot acolo, Toma. S-a amintit și astăzi, când Iisus și-a întors fața hotărârii spre Ierusalim, că știa ce l-așteaptă, că scrie acolo cuvântul, că le-a vorbit, mergem la Ierusalim, dar iată ce, ce va fi acolo. Și Biblia vorbește și despre Toma. Și hai să mergem, să murim și noi cu el un cuvânt spus a Domnul nu a spus că ei vor muri cu el. El a vorbit despre el ce i se va întâmpla. Dar Toma, iertați-mă, vă rog, dar noi observăm aceste lucruri și Duhul Sfânt e cel care ne învață din toate aceste întâmplări, cum trebuie să știm, să judecăm și să ne purtăm. Haide să murim și noi cu el. Un om ușor la minte. Când spun ușor, mai bine am putea să spunem, mai de-a dreptul un om căruia i-a lipsit o minte bună. Hai să murim și noi cu el. Ce am vrut să spun mai departe? Cine a fost cel din urmă, din mucenici care l-a văzut pe Iisus după înviere? El, Tom a fost. Deci o lecție pentru noi, Tom a fost. Abia după 8 zile pe Domnul eu cred că el a auzit cum să nu audă. Dar în a opta zi, întâmplarea a făcut să fie și el cu ceilalți ucenici. Și atunci l-a văzut pe Domnul. Dar a vorbit până atunci, eu nu cred, până nu pun eu mâna în coasta lui și în, în, în palmele lui, nu, nu cred. Bun, nu crezi. Nu citim noi oare același lucru despre Tatăl Ioan Botezătorul, Zaharia. Când Îngerul i-a adus vestea că nevasta va rămâne însărcinată și va avea un copil, era vorba de Ioan Botezătorul care trebuia să vină pentru a inițieze calea Domnului. Și el a spus: Îngerul și bun, dar prin ce semn vei că ce ai spus, vei înprimi. Și Îngerul a spus: Păi, eu stau înaintea lui Dumnezeu. Când un om îți vorbește în numele lui Dumnezeu, când vine, din partea Lui Dumnezeu și tu mai ceri un semn și în Iesu, da? Și iată semnul. Vei rămâne mut până vei vedea. Și-a mut până s-a născut Ioan. Când citești toate aceste lucruri, aceste întâmplări, învățăm, frate, asta înseamnă să știi Biblia, să o cunoști. Nu treci prin ea cum treci și ca prin apă. Te oprești la fiecare cuvânt de la care înveți Ăsta n-a să asculte, ăsta a ascultat. Ce s-a întâmplat cu cel care n-a să asculte? Iată ce s-a întâmplat. Dar ce se întâmplă cu cel care ascultă? Și vezi acolo harul și iubirea. Este a ajuns împărăteasă, dar este interesant. Că tot Mardohiu era omul la care ea mergea și îi spunea tot ce avea pe inimă. Și primea sfaturi și învățători chiar ca părătease. N-a crezut că un lucru de apucat, că dacă e, e împărăteasă, de acum ea știe tot și nu are nevoie de mardoc, eu care eu cresc o cresc cu Nu a fost așa. Vedeți, prin ce poți să cunoști un om? Asta este uh, oameni fără minte. Când ajung pe un scaun mai sus, nu mai ține seama că cine a fost și se poartă ca atar. Adică, într-un fel nepriceput. Dar purtându-te așa, nu câștigi nimic. Te cu o cară despre Domnul Isus, Buvântul <coughs> vorbește și el s-a amintit despre slava pe care a avut-o înainte de a fi lumea și îi cere Tatălui de nou să-i se dea această cinste. Dar ce spune Scriptura? El s-a dezbrăcat de slava care a avut-o și a venit pe pământ să-și facă lucrarea pentru noi. Dar Biblia vorbește, dar n-a crezut ca un lucru de apucat să se socotească ca fiind un una cu Dumnezeu, ce s-a învățat să asculte. Deci nu s-a uitat la ce slavă a fost pe care a lăsat-o și acum avem pe pământ și putea foarte bine, să zicem așa, omenește, să împrimească porunca Tatălui, dar cu acea pretenție că el vorba el Slava care a avut-o înainte, fără această pretenție. De unde știm că, fără pretenție, în noaptea cinei, după ce au servit masa, când între ei a apărut discuția că cine să fie mai mare, că el le-a spus ce avea să se întâmple, frumos s-a dezbrăcat de haina lui, a luat un leghean cu apă și a început să spere picioarele ucenicilor. Deci, uitați-vă, din acest loc putem să învățăm că... Când cuvântul spune că n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, îl vedeam frumos ca pe un rob, un ligian cu apă și a început frumos să spere picioarele ucenicilor. După ce a făcut acest lucru, s-a îmbrăcat, s-a așezat la masă, și deci, înțelegeți voi ce am făcut eu și dacă eu, Domnul, cum voi mă numiți și este adevărat, am făcut acest lucru și voi sunteți datori să vă slujiți unii altora. Nu vă spun numele, dar un predicator mare din țara noastră a ajuns la Londra, un frate care eu l-am cunoscut, știindu-l, a vrut să aibă o discuție cu el, să-l primească în audiență și nu l-a primit. Eu când am auzit treaba asta, m-am mirat și am spus, cum se poate așa ceva, domnule? Păi fratele meu de credință, domnule, are o dorință, are ceva pe suflet, vreau să spun ceva, să nu-l primesc. Vedeți, observați, că învățăm nu numai din Sfintele Scripturi, dar învățăm și din viața multora dintre noi, mai mult învățăm chiar din viața noastră, din greșelile pe care le fac. Pentru că sunt și greșelile pe care le facem, dar odată o greșeală făcută, eu a doua oară nu mai dau ocazia să fac acest lucru. Pentru că dacă nu sunt seama de binele sau răul pe care eu ca om pe pământ îl trăiesc, nu învăț nimica. Fac binele la întâmplare, dar și răul tot la fel îl fac. Și nu am învățat nici din una, nici din alta. Și au rămas, ce să rămâi? Mă opresc aici, am luat așa. A fost câteva gânduri care așa dorim ca Domnul să lucreze la inima noastră, să facă El din noi, așa cum am auzit, să devenim fi preilbiți al lui Dumnezeu ca să avem marea bucurie de a fi aleși de Tatăl pentru Domnul Isus ca mireasă. Asta este biserica, să știți. Biserica nu este formată din suflete, din acele dacă am să pot, viu, dacă nu, nu vreau sau îți trăiești viața așa, dacă vreau, sau. de Biblia ne numește robi al Lui Hristos. Robul nu-l Ce i se poruncește, el face. El face. La rob nu există cuvânt care să i întoarcă stăpânului. Nu. Asta înseamnă să știm, să ascultăm. E minunat Dumnezeu când vă vorbesc așa, iubiții mei, frați, vă rog să credeți, vă spun din suflet, pentru noi marea bucurie pe care am avut-o pe această cale îngustă, nevoioasă, dar frumoasă, plăcută, iar cel care a făcut-o să fie frumoasă și plăcută a fost prezența Lui în noi sau cu noi, pe această cale îngustă. A nevoioasă cu lacrimi uneori, cu dureri, dar faptul că a fost lângă noi, totul a fost foarte bun și foarte frumos. Da.